все м'ятними карамельками пригощає і називає себе чекістом. Але, відчуваю, при потребі, поставив би до стінки, не задумався. Очі такі олов'яні, водянисті, холодні, як лід. Ввалити б між роги, вмить би розтанув. «Олекса, перестань, не будь таким!» – пригорнулася до мене Уля. Я хотів було згадати, що її двоюрідного брата Дмитра, якого ще перші совіти у 41-му, коли німці раптово натиснули, разом з тисячами інших порішили у крем'янецькій тюрмі. Його знайшли серед гори трупів з виколотими очима і дротом від вуха до вуха протягнутим на виліт. Що ті звірі поробили там з людьми, неможливо й описати. Після того... Багато наших хлопців заприсяглися чавити ту сволоту де тільки можна, але погляд її фіалкових очей був чистим і твердим, і я зрозумів, що вона нічого не забула, і не місце, і не час було влаштову їй зараз допит. Бідна моя, дорога Улю, пропач мене. За все. Притис її до себе міцно, поцілував у скроню. Ти так, ніби зібрався помирати. Чи, може, хочеш здаватися? Здаватися, не буду, от і не здавайся. Такою ти подобаєшся мені ще більше. Тоді вибирайся звідси і постарайся залишитися живим. І ще. Вона кинула погляд повз мене, десь за двірки, на ліс, а тоді перевела його на куток, де стояв зіпертий на стіну ППШ. «Що ще?» – запитав я. «Мені пора йти». «Так, пора». «А як би ти назвав сина, якби він у тебе був?» «Сина? Ти про що?» «Та ні, не думай, я просто так». Якщо син, то Андрій. Якщо брат, то Василь, якщо батько, то Тарас. Заскочений зненацька, бовкнув я, аби не мовчати. Але ж твій батько був не Тарас, зате брат Василь, і ти його знаєш. То була його приказка така. А ти сам як думаєш? І я так думаю. Уля обняла мене за шию і міцно поцілувала в губи. У цю мить я почув крик сови. Раз, а потім ще раз. Я відразу визначив, що це Віллі. Може, зачекай, я подивлюся, що там сталося. «Що, навчив німця кричати совою?» – здогадалася Уля. «Хочеш його побачити?» Думаю, не варто. Для нас обох так буде краще» якщо ми не будемо одне одного бачити. І справді я й забув, що ти тепер ще й не наша агентка. Ага, у вашій боївці саме такої й бракує, посміхнулася Уля, підійшовши до ровера. Все-таки краще зачекай, поки я вернуся, сказав я і, взявши ППШ, вийшов з клуні. Виявилося, Колишній піхотинець просто хотів переконатися, чи не сплю я на посту. Видно, він сам до того куняв у вілісі під тихий шурхід дощу, а тепер заходився вдавати пильного. Я так і сказав йому, але коли вернувся назад до Клуні, то моєї ластівки там вже не було. Вона вирішила піти, не попрощавшись. Може, і справді, щоб не ятрити душу, так було б краще. Але її шлях видавали відбитки шин, і я якось мимоволі не пішов слідом. Вирішив покеліс назильці супроводжувати Улю до села. Проте, коли я нарешті зміг її побачити, вона, тільки -но поминувши джерела, якраз почала слизкатись, Випихаючи під горбку ровера, то відразу ж я кликнув, щоб зачекала. Я сказав, що пройду її трохи. Вона мовчки віддала мені руки ровера.